Вай при мен, да разрешиме някой проблем Че аз разбирам и отколи Че аз разбирам от хубави жени Без пари Идвай при мен, Да разрешиме някой проблем Че аз разбирам и отколи Че аз разбирам От хубави жени Ако монтен Златни раци restaurants аз то монтьо, су ке на спиран Штетера бот, као ксу, трин до сран Аз то монтьо, су слад, миръце